Välkomna till det här mötet Och då säger jag till De som lyssnar på radio söndag eftermiddag Att vi, den här gudstjänsten Är ifrån Dalagården utanför Falun Där vi har, församlingen, haft ett läger Sen i fredagskväll Och det är fint Vi har inte haft jättebra värde men bra ändå Ganska bra värde Nu ska jag säga så här att eh, Vi ska alldeles dags sjunga en sång 285 Och det ska komma lite text på väggen jag valt den här sången därför att med tanke på vad, vad vi har haft som tema här kärleksfulla relationer och också med eh, men våra medmänniskor i åtanke. Då står det i vers 3: Gud för uppbrott och förvandling, lär oss glömma bort vårt jag. Driv oss ut att bygga broar till en okänd morgondag. Vi sjunger 285 först. Jesus för att vi får tillhöra det folk som tror om någonting bortom graven och en framtid full av sång Jesus oavsett hur det ser ut i världen eller i, i vårt liv så det kan vara lite svajigt men vi får ha den här tron i Jesus och vi får också ha hjälparen din ande i vardagen var med oss vid det här mötet nu eh, det ska dansas och vi ska sjunga tillsammans och Thomas ska predika var med oss Jesus, tack för att du Ser oss, vi som har kommit hit En del tycker att det är tufft Och mörkt och andra går hit med Tacksamhet, Jesus Livet ser olika ut I olika perioder Tack för att du är med oss Amen Ja, det hör ju till att man ska sjunga en sång och så ska man läsa inledningstext och så vidare Men eh, vi är ju på läger Och då kan man göra lite annorlunda För det står en grupp här eh, Och Jennifer Is the Dancing Queen. Vi ska bli, få lite dans. Dansinslag. Och Jonas, vad säger du? Jonas, tackar du. Han, han ackumpanjerar. Ja, kompar. Ja, jag gläder mig i dig. Ska jag spela en sång så får vi se vad som händer. Och det man glädjer sig är eh, Gud. Men man får givetvis glädja sig även i varandra. Ja, radiolyssnare, ni har alltså Tagit del av eh, Sång och musik till en dans Den fick ni inte se eh, Men då ska vi säga så här Att eh, Vi ska strax sjunga lite igen eh, Men jag var på Ett föredrag För ett tag sedan Och då sa eh, Föredragshållaren så här bland annat att En sak ska ni veta Och det är att man glömmer fort det var ju lite det var nog inte mening att han skulle vara rolig men det var ju lite tänk, kan man fundera på en sak ska ni veta man glömmer fort det är en sån här motsägelse och livet är lite fullt av motsägelser och jag tänkte lite på en text här att till och med man kan uppfatta det som att det är ja, lite motsägelsefullt vi har jag pratat om igår det Jesus säger jag ska bara läsa någon vers tror jag. Vi har haft väldigt mycket bibelverser äh, äh, här som, har, som, som vi hade igår i lördags Men äh, bland annat så säger Jesus så här Älska Herren din Gud av allt ditt hjärta Av allt ditt förstånd Och din nästa så som dig själv Det var ett ord som jag hade igår Och då står det Det är faktiskt en uppmaning Det står inte så här Om ni har tid och lust Så älska Herren din Gud och det är minst lika tydligt i Lukas 6,27. 27. Eller ännu skarpare. Det är inte heller så här, alltså, om ni har lust. Utan älska era fiender, står det. Men till er som vill lyssna, säger jag. älska era fiender. Gör gott mot den som hatar er. Det Start. En... starkt. Jag tänkte lite så här. Jag fick någon slags bild här. häromdagen. När jag funderade lite över... Helgen och äh, det här mötet Att det är Ganska viktigt tror jag egentligen att vi kommer ut på plan Jag fick göra en para dålig parallell kanske att Som liksom, församling så är man liksom i omklädningsrummet Men det blir inte mycket match Om ni förstår vad jag menar Ponera att sådana här Slatan är ju i högsta år aktuellt, äh, aktuell Så fotbollsspelaren Har ju tjänat kus med pengar Och det är ju också ruskigt bra Det hänger förmodligen ihop naturligtvis på att han skulle stå i omklädningsrummet och så kommer träna in och säger, här ni får vänta kanske blir han en på timmar och han säger, du blir match imorgon vad säger du då? Alltså, eller nej, ni får vänta till och så skulle man vara kvar i omklädningsrummet och så be, eller, det blir det en tre dagar det är liksom, hänger inte ihop och på något vis får jag, får jag samma känsla också att det är, det är nog lite farligt tror jag i längden att vi pratar om det här, men inte, att det inte blir match ja. då blir det lite var i omklädningsrummet. Ja, det var så jag funderade. Vi ska sjunga en sång som vi sjöng också, jag hade en liten samling för ett tag men som jag tycker är en fantastisk fin sång. Nu ska jag bara se bland alla mina papper här. Dessutom så skriver jag ju som en kratta, men det tycks stå så här att vi ska sjunga 289 också av två skäl. Eller den här kända sången av Anders Frostensson som ju skrev fantastiskt mycket sånger. Vi vet att det finns, Lindeman finns i vår sångbok. Det, det var lite fulle skratt för ett tag sedan. Vi vet inte att Lindemann finns och han är norsk så det blir ju ännu roligare nästan på. Och för det tredje så är det så här att det står att han har, sjungit, han har skrivit fem sånger. Men Lindemann han har bara skrivit, bara en melodi Sen är det fem texter alltså. Så vi har en liten Lindemann i vår sångbok. Men Anders Frostensson, han har skrivit mycket, han var ju 90 år. Och skrev en av sina sånger, så skrev han på isen. Med stav. Sen var det ju förmodligen så länge. Han tar texten i botten nu, men det var en liten skrör om honom, det sägs det. Han dog över 90 år för några år sedan. No, tillbaka till det här. Det står i vers 3. Och ändå är det murar oss emellan. Och genom gallren ser vi på varann. Vårt fängelse är byggt av rädslan stenar. Alltså det jag tycker så är så fantastiskt med de här texterna det här, han, han snöt inte fram det här på en kafferast va? Och så står det en sak till Och det tycker jag är väldigt fyndigt Det är inte jag som säger Utan det säger Anders Frostenson så här Att säga ja till Gud Och säga nej Det kan man, alltså om det är någonting Ni kan eventuellt komma ihåg vad det har sagt Så kommer jag ihåg det Frostenson har sagt Att säga ja till Gud Och säga nej Det, det, det är liksom lite att grubbla på de här och alltihop som man pratar om förr i världen men det här är mycket smartare alltså om man säger ja till Gud så kanske man därmed säger nej till annat No, nu sjunger vi sången 289 eh, då kan vi väl göra så här också så, så är det gjort här på så här man kan komma ihåg så mycket här också nu då tar vi en kollekt och då ska jag bara säga så här att det är alldeles fantastiskt Den sista rapporten jag hörde för ett tag sedan om ekonomi så är sånt där 99,8 Vi är en, Otroligt bra enligt budget så har vi offrat som vi ska av, som vi har tänkt och som vi har planerat. Nu offrar vi med glädje och vi sjunger sången 289. Tack för gåvorna här som vi har att samla i Jesus Tack för att ekonomin är så pass bra i. Eller är bra eller mycket bra I vår församling Jesus Då var och prisar dig Och att de här pengarna Medlen nu också kommer till Att vi förvaltar dem På rätt sätt Jesus Amen Nu ska vi alldeles strax få höra lite så jag vet inte var du vald. Det finns ju ja, kära radiolyssnare vi som funderar, det är så här att vi har några halström i vår församling. Vi har pastor Thomas Halström och sen har vi Sara Thomas Yif med Sara. Och Sara sjunger väldigt bra nu ska ni få höra. Hon sjunger med intensitet det, intensitet, det är fint, bra. Och sen har de barn som springer omkring här en liten kille som jag brukar kalla för Wolfgang Men det är ju fel, men jag brukar säga fel ibland Varsågod Sara Du får jag kommentera det här nu du vill alltså, Wolfgang, det är egentligen du som är Wolfgang Göran, och i morse måste vi tacka för en fantastisk väckning Förundrad, jag hör eh, Många vill ju ha hört mer där Men du stannar efter en vers mm. eh, den, Det blev lite så här hastigt och lustigt Att det blev jag som hamnade här och då var det just en sång när jag hörde vad Thomas skulle tala om jag har varit lite grann med barnen så jag är lite bara informerad på håll så här, vad ni har pratat om med relationer och, och nu var det lite mer att idag ska det handla om andra människor att jag har inte min tro för mig själv utan jag, det jag har min relation med Gud gör att i den relationen ska jag också kunna ge till andra människor och jag älskar att prata med mina arbetskamrater jag, eh, om Jesus och, och de vet, och jag brukar säga och skoja med dem att de är snart pingstvänner så lyssnar de idag så vet de det <laughs> eh, det är inte det som är det viktiga det viktiga är att, de har, att man får uppleva en tro på Jesus och det smittar av sig och det, där, när man har det här inom sig så vill man ge utav sin tro eh, och den här sången, den kan ni många få ni får gärna vara med och sjunga i den vi ska försöka tillsammans, Margareta och jag om att jag vill leva nära och det är bara Jesus som kan göra så att jag kan leva nära alla människor. För vi är så olika. Du och jag vi stämmer inte alltid kanske jättebra överens. Men det är inte det viktiga. Det viktiga är att vi älskar Jesus. Och så försöker vi vara tillsammans. Så att man kan älska varandra fast man inte är så lika. Jag vill leva nära. Lägg Tack Sara Det var ingen dålig reserv Det var nämligen tänkt så att någon annan skulle ha sjungit Men hon var sjuk Men Sara tänkte jag att hon har haft så mycket annat för sig i helgen Men tack för att du sjöng den sången Och du kanske sjunger någonting mer Nu har jag inget eh, riktigt in, in, så här skriftlig information framför mig Men i med veckan som kommer Så har vi en bön Som startar på måndag kväll Och sedan är det bön på kvällarna Och även Vajfart bonusna har vi bra Mm. Klockan nio på morgonen är det Från och med tisdag Nio så hon Tio så hon Ja, kära radiolussnare och ni andra Det här kallas för desinformation Men det som är sant Det är att från och med tisdag Så är det bönedagar Och då kanske ni har varit nyfikna Så det kan ni ta reda på Vad det är för tider Jag säger inte vad det är för tider Utan att det är nya tider som kommer Ja, eh, så är det Varför inte sjunga en sång som vi inte är Som vi inte brukar sjunga så ofta Den här var ju kända som vi sjöng nyss ja. Vi hade en riktig eh, okänd Som ändå fanns med i sångboken Men som vi aldrig har sjungit så. Maggan som egentligen kan alla sång Hon var lite osäker på den Men den sjunger vi inte Men vi ska sjunga något som heter 61 Men det heter det inte Det heter inte 61 Det inte lågorna är många Men det är nummer 61 Det var korrekt information Eh, också Anders Frostensson och sen är det faktiskt Ole Widerstrand som har skrivit det han kommer från Jönköpingen så det är en bra folk eh, här står i verserna grenarna är många, trädet är rätt och så vidare, tjänsterna är många herren är en, den här är vi inte så vana vid att sjunga, den går i moll men det är en bra nå Jesus Kristus så här att Sara sjunger en sång till. Den blir en liten äldre sång. Och eh, någon sitter också då vid radioapparaten och funderar vem akkompangerar. Jo, det gör Maggan. Nu tror jag att jag informerat det mesta som ska sägas. Och sen ska vi sjunga några lovsånger och sen ska Thomas predika. Man kan göra lite... Den här sången betyder mycket för mig i våras då min mamma var sjuk. Eh och eh, den handlar lite grann om det här Vem kan läka hjärtesåren Vi bär på mycket smärta Och när mamma var sjuk så hade hon en väldigt ångest I sitt inre Och så kan man ju känna av olika anledningar Idag är mamma frisk Och vi är otroligt tacksamma för det Men det som löste hennes ångest Det var naturligtvis att, att hon fick hjälp Med rent medicin, Men också ett mirakel att hon är tillbaka på banan igen eh, Man kan ju få ångest av olika anledningar En kan ju vara att man gör väldigt mycket fel prioriteringar att man, man jobbar för mycket, man tänker så mycket på att man ska göra det och det och det och det. Och man kan ju hamna så mycket så att man bara tänker på sitt och jag måste ju få det där gjort och det är gjort och det är gjort och det som är runt mig att det blir viktigt och, att jag, och då kan man bli, det kan bli fel prioriteringar. Och tack vare det här med mamma så eller samman med det så vaknar man själv upp lite grann och känner att det finns det som är mycket mycket viktigare och att vi att vi hinner med varandra, att vi ser varandra, att vi umgås med varandra, att man man är inte bara till för sig själv Och det som, det som är närmast mig Och mitt hjärta Och det som är viktigt för mig Och min trädgård och allt vad det kan vara Utan man prioriterar annorlunda Och man kan få hjälp med att prioritera med, Utav Jesus själv Vem kan läka hjärtesåren Lossa syndens hårda band i all sorg avtorka torren Med sin kärleksfulla hand Endast den jag säkert vet Jesus mästaren från Nazaret Endast den jag säkert vet Jesus mästaren från nosare vem kan stilla fridlöst hjärta skänka lugn i stormig natt taga del ut i min smärta när min ångest griper fatt endast den jag säkert vet Jesus mästaren från Nazaret endast jag säkert vet Jesus mestaren Från Nazaret Vem kan mig Från fall bevara Under Vardagslivets Strid Vem kan hjärtats spön besvara Och ge hjälp I rättan tid Endast det jag säkert vet Jesus mästaren Från Nazaret Endast den Jag säkert vet Jesus mästaren Från Nazaret Vem kan mig I döden följa Då de andra Stannar kvar Och när flod alla bölja mörk ont, full mot mig far endast den jag säkert vet Jesus mestaren från Nazaret endast den jag säkert vet Jesus mestaren från Nazaret Ja, tack Jesus att vi får alltid komma till dig Jesus. Tack för att du hjälper oss varje dag här. Hjälp oss att prioritera dig och hjälp oss att prioritera varandra här. Tack att du vill tala till våra hjärtan den här förmiddagen Jesus om att vi ska vara nära dig Jesus så att vi kan vara nära varandra. Tack Jesus för allt vad du har gjort för oss. Tack för din stora kärlek emot oss Jesus. Tack för att du är här nu i Jesu namn. Amen. Tack Svara. Vi ska alltså alldeles strax eh, lyssna till Thomas men vi sjöng igår, tror vi räcker vi sjunger en låsång här eh, vi sjöng en, inte heller speciellt ny eh, Pelle Karlsson satte ju verkligen avtryck i eh, vad ska vi säga, kristenheten i Sverige för ett antal år sedan det vill säga 70-talet och bland annat så har han har skrivit texten här till den här öppnade ögonen. vi sjunger denna gånger Fint som giv oss o herre, öppnade ögon. Vi vill se Jesus bidra av honom. Vi sjungrar oss sen som en fin helg tillsammans. Det känns eh, alltid väldigt gott att vara så här tillsammans en helg på Dalagården. Och eh, odla relationerna, gemenskapen. Eh, vare sig man vill eller inte eller på så, här, så kommer man ju nära varandra. och man utsätter sig för att åka så här på läge. Det är ju något av det bästa man kan göra. Och få lära känna varandra och få dela gemenskap och få dela... Eh, det viktigaste av allt, vår, vår tro på Jesus och vad den har fått betyda, får betyda och få dela det tillsammans med varandra. Det, det är nog, det är inte alla sammanhang man har det så här i. Man åker iväg och alla åldrar är med och det är barn och ungdomar och ja, alla åldrar. Visst är det härligt? Det är församlingen. Det är så det är tänkt att det ska vara. Och sen är vi ju inte bara här Det var en jättebra bild du hade att göra Om att det är viktigt att vi inte bara stannar i På Dalagården Det skulle ju inte bli bra Om vi var här jämnt, både här Utan vi behöver ju återvända hem Inte vara kvar i omklädningsrummet Vi behöver laddningen Vi behöver helgerna Vi behöver närheten till varandra Få be för varann Få vara tillsammans Men eh, det är ju ett uppdrag vi har Som vi är här sett för vi har talat den här helgen om eh, att vara nära Jesus och nära varandra jag sa igår, jag säger det igen jag tror att det är en helt oslagbar kombination alltså det finns inget som är bättre än det om man ska tala metod eller strategi alltså nära Jesus eh, nära varandra kärleksfulla relationer det önskar jag, det önskar du det vet jag skulle känneteckna vår församling i ännu högre utsträckning. Jag tror att det här alltid har varit viktigt. Jag tänkte på det. Att vår församling har ju några år på nacken. Och jag tror att det här egentligen har varit målsättningen i alla tider. Nära Jesus, nära varandra. Sen kanske man inte alltid har formulerat det så. Jobbat med visionsskrivningar och annat. Men det är egentligen det som har varit själva utgångspunkten hela tiden. Nära Jesus, nära varandra och jag tror det har varit viktigt i alla tider men jag tror det är oändligt viktigt nu i den tid vi lever i nära Jesus och nära varandra i en tid som kännetecknas av det du var inne på en hel del eh, eh, oroligheter kan så vara i tiden förresten så uppmanar ju brevbrevets författare att vi ska se till att vi inte försummar gemenskapen, sammankomsterna och detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig alltså när tiden är som den är då är det inte dags för att stå i periferin eller gå i riktningen från församlingen utan då är det verkligen Guds kallelse till oss att leva nära först och främst honom, Jesus som har kallat oss men också leva nära varandra och det är vad jag vill sätta fokus på i den här predikan vårt uppdrag som församling alltså nära Jesus talade Ingerd de första samlingen Sen eh, tog vi temat nära varandra. Tänker eh, alltså kristen tro överhuvudtaget utan det här ordet varandra. Men du som har varit uppmärksamma har också sett att när vi har skrivit rubriken nära Jesus nära varandra så har vi satt liksom en en parentes omkring andra. Det är för att också lyfta fram det perspektivet. Det är huvudordet i den här predikan. Det är det jag vill att du ska komma ihåg Om inte du kommer ihåg någonting annat Och det är enkelt då Det är bara ett enda ord Andra Och jag tror att det är så oändligt viktigt Att vi får påminna oss om att Livet handlar inte bara om oss själva Det blir så introvert Det blir så instängt I, i våra liv Om inte det finns det här perspektivet Av att jag släpper in andra det är någonting som saknas, någonting grundläggande, någonting fundamentalt som går förlorat. Om livet bara handlar om mig och mitt, omsorgen om mina egna, den ska finnas där. Men om jag tappar perspektivet av att det faktiskt finns andra människor som också behöver min omsorg och min kärlek. Vi gömmer oss ju ibland bakom tidsandan. Alltså vi säger ju att vi lever i det postmoderna samhället och individualismen är ledordet. Det är inget vi kan gömma oss bakom som kristen församling. Säga att tiden är ju så här. Alla tänker ju bara på sig och sitt. Det Desto större anledning för oss att fundera över att vara det annorlunda folket. Kanske är det dags för en, en motreaktion och kanske den är så enkel för dig och för mig som att nu är det dags att släppa in andra i sitt liv jag säger ju inte att inte det är så jag vet ju att många av oss har det men jag tror det är en viktig påminnelse och jag tror att den är ifrån Herren jag tog med här ett William Bots citat det gillar ju du, inte, inte ens ett citat alltså du som är radiolyssnare vet kanske inte det men det är alltså Göran Hultqvist som leder den här. har varit mötesledare och uh, har en bakgrund i frälsningsarmen tänkte jag, jag ska ta med någonting med tanke på det William Booth, Förlösningsarméns eh, hövding, grundare, eh, fantastisk eh, människa och predikant. Han hade för vana att skicka ut ett telegram till alla sina medarbetare i Armen, Förlösningsarmen, eh, vid nyår. Varje år ett telegram med något viktigt budskap. 1912, det är ju ett antal år sedan. Då var det bara ett enda ord på det där telegrammet som gick ut till många tusen medarbetare i frälsningsarmen. Och det var ordet others. Alltså andra. Det behövde inte stå mer det året. Utan det var ett fokusord. Andra. Jesus han fick en gång en fråga. Vad är egentligen centrum Vad är koncentratet Vad är essensen i den kristna tron Och vi har redan läst det Men vi går dit i alla fall Matteus evangeliets 24, 22 kapitel Verserna 34-40 Frågan om det största budet I lagen <hör> Matteus 22 från vers 34 När fariseerna fick höra Hur han hade gjort sadukerna svarslösa samlades de Och för att sätta honom på prov Frågade en av dem en laglärd Mästare Vilket är det största budet I lagen Han svarade honom Du ska älska Herren din Gud Med hela ditt hjärta Och med hela din själ Och med hela ditt förstånd Detta är det största och första budet. Sen kommer ett av samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. Och det är en tyngd i det här. För då står det: På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. Ska man ha tag på essensen i vad kristen, domen och kristen tro handlar om, då räcker det egentligen med det här. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. All din kraft, hela ditt förstånd. Och så ska du älska din nästa andra människor som dig själv. Ett sånt här annat välkänt Matteus 7 och 12 står det så här Matteus 7 och 12 Allt vad ni vill att människorna ska göra för er det ska ni också göra för dem. Välkända ord. Kallat för den gyllene regeln. Alltså och så står det där Det var lagen och profeterna säger Alltså det här är Grunden Det är sammanfattningen Ni vet jag sa igår att Jesus han la ju inte till det 614 budet Han sammanfattar ju allt och sa det är det här det handlar om Älska Herren din Gud Älska Din nästa som dig själv Allt vad du vill Att människor ska göra För dig Det ska du också göra För dem Tänk vad konstigt det skulle vara om man uteslöt, som jag var inne på igår, liksom det där perspektivet av andra människor. Tänk om det bara skulle handla om mig, egolivet. Tänk om man skulle läsa den här versen ungefär så här. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska de göra för dig. Då skulle det bara handla om mig. Men det står inte så. Det står allt vad ni vill att människor ska göra för er. Gå före. Du ska göra det för dem. Sätt andra i fokus. Alltså mitt emellan, eller hur jag nu ska uttrycka mig. Men i den kristna tron. I det här som handlar om Gud, vår Guds relation, livet med honom. Vetskapen om att jag är älskad. Förlåten, allt det där va, underbara. Så finns det någonting mer som jag aldrig kan komma förbi. Och det är en, att det finns andra människor som jag är kallad att älska nästan, alltså kärleken till andra människor och så kommer då frågan en gång till Jesus men vem är min nästa ja Lukas 10:25 25-37 välkända ord om den barmhärtige Samarien det är ett av de där ställena där det också först står då hur den här frågan kommer vad är egentligen det viktigaste och vad oerhört väsentligt det här är för det finns ju mycket som du och jag kan tycka är viktigt. Men nu talar vi om vad är det viktigaste. Och det är det som Jesus talar om här. Och då har han sagt det här att det handlar om att älska Gud först och främst av hela sitt hjärta. Hela din själ, hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Och så kom frågan, vem är min nästa? Så kan vi läsa från Lukas 10 och 30. På den frågan svarar Jesus, en man var på väg från Jerusalem ner till Jericho och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom och sen försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkar komma samma väg. Och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen. När han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där. Och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sen lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värden och sa Sköt om honom och kostade mer, ska jag betala dig på återvägen. Vilken av dessa tre tycker du? Var den överfallne mannens nästa Han svarade Den som visade honom Barmhärtighet Då sa Jesus Gå du Och gör som han Alltså här pekar Jesus på Inte bara det Att han som låg där Slagen Var nästan Utan också att bli en nästa Att vara den slagnes nästa Vem var den här mannens nästa Han som visade honom Barmhärtighet Andra Du vet att Bibeln säger till och med Att ett glas vatten Som du ger till någon Med kärlek i ditt hjärta Det noteras I den eviga världen Ett glas vatten Det är väl ingenting kan du tänka Du vet att det är det det handlar om Andra människor Och andras Behov och Jesus han spränger gränser, inte minst genom den här berättelsen. Han talar om den nya rättfärdigheten. Eller det nya budet som vi var inne på igår. Och så säger han till dem att eh, den rättfärdighet som han har kommit med och som nu ska omsättas i lärjungarnas liv, den ska ju överträffa judarnas och eh, farisernas och allt det där liksom av deras... Eh, varmhärtighetsgärningar. Alltså det är någonting mer, någonting större. Jesus spränger gränser. Nu skulle nästan också komma att handla om den religiösa avvikaren, Samarien. Nu skulle nästan komma att handla om fattiga, krymplingar, blinda. Eh, och så har vi Jesus då som är så underbar som inte bara kommer i ett uppifrån och ner perspektiv. Det kan ju alltid vara det va. Man tänker nu ska jag som är stark och frisk och rik. Nu ska jag hjälpa dig som är svag och sjuk och fattig. Jesus kommer alltid underifrån. Och så identifierar han sig med nöden. Det är skillnad på det. För när han såg människorna. Säger Matteus 9, och 35, 36 och så vidare. När han såg nöden såg människorna. Såg att de var illa medfarna som får utan herde Så fylldes han Av medlidande Det rörde sig i hans innersta Jesus spränger gränser Nästan omfattar också den som kanske du inte tänker in Den som inte delar samma tro Som du Livsåskådning Nästan är ett mycket stort begrepp Att älska andra Ärkebiskopen i den anglikanska kyrkan han har sagt så här Församlingen Det är den enda institution som i första hand är till för andra än sina egna medlemmar Kan man fundera mycket på Det kan bli lite man kan känna vad då? Det är väl till för mig jag som tillhör i församlingen och jag som offrar och Det är hur bra som helst det ska du fortsätta med Men det handlar om andra vi får inte glömma det perspektivet. Alltså församlingen är den enda institution som i första hand är till för andra än sina egna medlemmar. Tänk om vi kunde leva lite mer med det perspektivet. I allt det vi gör, i allt det vi planerar och tänker. Om vi inte bara tänkte på, nu handlar det om att serva oss själva. Den egna medlem medlemsomsorgen är oerhört viktig. Men andra människor i fokus... Tänk om varje gudstjänst skulle präglas av det. Det är inte bara för oss själva. Det är inte bara för att än en gång få lyssna till en bra, förhoppningsvis bra predikan. Lite tänkvärda ord. Fin sång. Men om fokus är på andra. Människor som ännu inte känner Jesus. Det finns så många som inte har fått höra. Om den kärlek som både du och jag har mött Som vi tar så självklar många gånger Men som människor Som både du och jag känner Möter varje dag, lever nära på ett sätt Längtar efter Att få del Av den här kärleken Som bara Jesus har att ge Vi är ju redan frälsta Och är du inte det här på och säga, Då kan du bli det idag Jag tycker du ska bli det i sådana fall Men det finns andra som inte är det har det fått röra vid våra hjärtan vi är inte här på, för vår egen skull utan vi finns här för ett syfte att älska Gud och att älska andra människor vi är här för att som Jesus säger till sina lärjungar ni ska ge som gåva det ni har fått som gåva det var inte bara tänkt att att jag skulle vara salig och har det gott och känna vad underbart det är att vara frälst. Utan tanken var att det jag har fått som gåva, det största i livet, det skulle jag ge vidare. Ge som gåva. Den ni har fått som gåva. Halleluja. Så gör jag ibland när jag har fått en chokladskan och kan jag ta med den till någon annan. När jag går på hembesök och så säger den här. Jag gör som skriften säger. Ge som gåva det ni fått som gåva. Nej, jag skojar bara. Äter upp på klan själv. <skratt> ja men det är bra om inte man har något så kan jag på just jag kan ta den där. Och så tänker jag ge som gåva det ni fått som gåva. Du vet det blir inte bra om man tar bort andra i det här med kristen tro. Det är någonting som fattas. Tänk om man skulle läsa den här versen. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ, hela din kraft, hela ditt förstånd och, så, och, och dig själv ju ett jättebra budskap det är, Alltså älska Gud och älska dig själv Men det skulle ju vara väldigt fattigt Om inte det skulle vara också det här Att älska andra Ta in andra i sin I sin världsbild I sin familj Tänk vad viktigt hon är att vi tar med det här In i våra familjer In i våra hem Bygger du för dig själv Ditt hem, ditt hus, din borg Eller finns det plats för andra Kanske lägger Guden en kallelse på dig och din familj att öppna ditt hem för någon. Ja, det kan vara så. Men om inte andra får plats, då blir det väldigt fattigt. Nu går vi in i böneveckan, temat nära Guds hjärta. Där ska vi vara. Och vi kommer att be, som vi alltid brukar göra, och det härliga veckor. Jag rekommenderar er att vara med. Be gärna en sån där timma hemma. Det finns ju bönelappar här ute. Kom klockan tio. På tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Be om en timmas ledigt från chefen. Nej, men kom på kvällarna klockan sju. Var med och be. Bön är oerhört viktigt. Men det är också viktigt vad våra böner handlar om. Du vet, om bön bara handlar om mig själv. Då är det någonting jag har missat. Om jag bara ber om att Gud vill signa mig. Du vet, då, då är det någonting som inte smakar riktigt gott. Du får be så. Absolut. Men glöm inte bort att be för andra. Ta in andra i ditt liv. Låt bönen liksom präglas av. Naturligtvis be för, för, för dig, för din familj, för det som är nära dig. Men glöm inte bort att be för andra. För Avesta. För... Människor som du känner för andras behov, för andras längtan Det blir så introvert och unket i en kristen människas liv Om det bara handlar om mig själv Det var aldrig tänkt så Den kärlek som jag har fått möta hos Gud Som har drabbat mitt liv, som har genomsyrat mig Den kärleken skulle ges vidare till andra jag brukar tänka på det när vi har kvällsbönen hemma med barnen. Ibland är det Sara, ibland är det jag. Ibland går det fort med de där bönerna. Nästan som man rablar en ramsa kan det kännas för. Gud som av er känner man är lite stressad, ni vet ibland. Det är ju aldrig ni, men det kan jag vara. Men ibland så känner jag så här, nej, det här måste bli ordning på på ett annat sätt. Och vad viktigt det är när man ber med barnen att inte bara de bönerna också handlar om, om, om oss själva. Utan ta in ett litet vidare perspektiv. Be för barnens klasskamrater, skolan, lärare, församlingen, andra, behov. Man kanske har hört ett bönämne i kyrkan, någon är sjuk. Alltså ta med barnen in i ett vidgat perspektiv. Att inte bara handla om sig själv. Förbön är ett sätt att uttrycka kärlek. Kärleksfulla relationer, alltså förbön, är ett sätt att mycket praktiskt visa kärleksfulla relationer. Det ligger som oerhörd omsorg i att någon ber för mig. Att få lägga sina händer på, på sin medmänniska och be en bön. Den du ber för blir väl Och det är ingenting mot vad du själv blir. Ska du omsätta det här med kärleksrelationer Så missa inte den här biten Om förbön Det behöver inte bara vara handpåläggningen Du kan vara mån om att Ta med de här bönämnena hemma eh, Andra människor Det handlar inte om dig Inte bara i alla fall Och det handlar inte bara om mig Det handlar om andra människor Men det är en kamp det där Därför att vi lever i Som jag sa ett individualistiskt samhälle. Det blir bara värre. Det blir bara mer ego-trippat. Kampen blir bara hårdare. Är det inte bäst att se om sitt eget hus. Innan vintern kommer. Men det finns ju andra. Och det finns en kamp. Jesus hade den kampen. I öknen hade han den kampen. Den kamp som varje människa får kämpa. Kampen mot själviskheten. Att tänka på sig själv. Att göra det som... Är lättast för stunden minsta motståndets lag. Känner du den? Det är ju enklare att sitta med en påse chips och lite dippen en fredag eller lördag kväll. Än att möta nöden som ropar där ute. Det är ju enklare. Djävulen frästar Jesus. Efter 40 dagar i fasta och bön. Så blir han till slut hungrig. Och det är ju när man är som svagast som kampen är som hårdast. Men tänk om Jesus då hade tänkt så här Jag tar den enkla vägen Det handlar om mig Men Jesus visste ju att det handlar inte om honom Det handlar om alla de många människor som är på väg att gå förlorade Så när djävulen kommer med det ena erbjudandet efter det andra Vi kan läsa om det där i Lukas 4 Lukas 4 Och han får erbjudanden här va? I tredje versen till exempel, fjärde kapitlet i Lukas Då sa djävulen till honom, om du är Guds son så befall stenen där att bli bröd Jesus svarade står skrivet, människan ska inte leva bara av bröd Och så för djävulen honom, djävulen honom upp på ett högt berg Låter honom i ett ögonblick se alla riken i världen och säger till honom Jag ska ge dig all denna makt och härlighet till den har lagts i mina händer och jag kan ge den åt vem jag vill. Om du tillber mig ska allt detta bli ditt. Men Jesus visste att det handlade inte om honom. Det handlade om andra. Han visste att vägen var inte genvägen. Och så säger han, Herren i Gud ska du tillbe. Endast honom ska du dyrka. Och så fortsätter det här. Jag vill bara peka på att Jesus utsattes för en kamp på det här området att välja minsta motståndets lag att gå den lätta vägen men Jesus kom inte för det han kom för att ge sitt liv på ett kors för en mänsklighet som var på väg att gå förlorad rätt intressant egentligen att när Jesus hänger på korset så honar de ju honom en del gör narr av honom, det gjorde överste prästerna, de skriftlärda sinsemellan. emellan, och vad är det de säger andra har han hjälpt. Har du tänkt på det? Andra har han hjälpt. Det visste de. Han har ju hjälpt andra. De visste att Jesus fokusord var andra. Men sig själv. Nu får han hjälpa sig själv. Om han är. Och så hånar de. De tänkte ju inte på det. Att när han hängde där. Så var det ju det starkaste och största uttrycket. För att han hjälpte alla andra. Det var ingen som kunde förstå att det var den största segern som någonsin vunnits. För hans egen skull nej, men för oss. För alla andra. Andra har han hjälpt. Det visste de. Säg själv kan han inte hjälpa. Det handlar om vår kallelse. Det handlar om vårt uppdrag. Det är inte så att jag står och säger att du inte ska tänka på dig själv. Du får göra det. Men glöm inte bort vad Filippe brevet säger. Tänk inte bara på ditt eget bästa utan tänk också på andra men den här dimensionen vi talar om idag hör ihop med vår kallelse när Petrus blir upprättad efter sitt stora svek allt har gått sönder allt har gått i krasch av ambitioner, allt det han hade tänkt och trott så möter Jesus honom med sin kärlek och sin nåd Johannes 21 Så sker det där underbara mötet Som förvandlar och förändrar allt för Petrus Så kan det bli för dig och mig också En sån här helg Kan det bli en ny start, en ny början Det är inte kört för någon enda av oss Det går att bryta med ett liv Som bara har varit allt för eh, självcentrerat Och faktiskt vidga perspektivet Till att också börja handla om andra för det sätter Jesus i alla fall i relation. Att kärleken till honom kan inte ha med någonting annat än också kärleken till nästan att göra. Och när han då upprättar Petrus i Johannes 21 så gör ju Jesus som han alltid gör så är själavårdande underbart. De hade ju ätit först. Det är alltid en bra metod om man ska samtala. Och så står det i vers 15 i den 21 kapitlet i Johannes. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus. Den absolut viktigaste frågan som också Jesus ställer till oss. Det är den primära. Det kommer först. Simon Johannes son älskar du mig. Mer än de andra gör. Simon svarade. Ja herre jag vet, du vet att jag har dig kär. Vad säger Jesus då? Vad säger Jesus då? för mina lam på bete. Petrus, om du älskar mig. Då ska du investera i andra. Kunde du sagt att, jag men var bra. Då kan du bygga en hydda på ett berg och sitta där och bygga upp dig andligt tills det är dags att flytta hem. Petrus, älskar du mig? För då mina lam på bete. Och så går han vidare här va. Frågar honom för andra gången. Simon Johannes son, älskar du mig? Simon svarar, ja herre du vet att jag har dig kär. Var då en herde för mina får? Och så står det så här. Frågar honom för tredje gången Simon Johannes son. Har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade. Har du mig kär? Och han svarade Herre du vet allt du vet att jag har dig kär. Jesus svarade sa till honom för mina får på bete. Jag vill bara att vi ska få tag i den där kopplingen. Att kärleken till Jesus för mig till andra människor. Det är kallelsen Det är uppdraget Petrus, älskar du mig? Ja, oh, Jesus Andra Okej, okay, jag fattar Lite så är det va? Petrus, är det säkert? Älskar du mig verkligen? Ja, oh. du Då handlar det om andra Idag kallar Herren oss Till uppbrott Förvandling Bara du vet vad det här handlar om för dig det vore väl inte så klokt av mig att stå och räkna upp vad det skulle kunna vara för dig. För du vet vad Jesus talar till dig om i den här stunden. Om du älskar honom, vad får det då för konsekvenser för dig i relation till andra? Det var ju inte tänkt att vi skulle sitta där på så många möten som möjligt. Ha det så härligt som det bara gick. Sjunga lite härliga sånger. Det är ju inget fel. Men han sa ju någonting också om andra människor. De som ännu inte har hört om Jesu kärlek Älska Gud och älska människor Kan man inte säga att det är sammanfattningen Och det är klart att för att det ska kunna ske måste du och jag älska oss själva Kanske lära oss att älska oss själva Men det är sammanfattningen, det är essensen, det är grundstenarna i kristendom, i kristen tro, älska Gud, älska andra människor, på dessa båda bud vilar hela lagen, profeterna, vad behöver du mer? Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra, var det inte så vi läste igår så som jag älskar, älskat er, ska också ni älska varandra, och alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar Varandra kärlek Kanske behöver vi uppleva var och en Ett kärleksunder I våra hjärtan Och då är vi På ett gott ställe För den heliga ande Verkar i oss Och i våra hjärtan Och han har som vi läste igår ingjutit Guds kärlek i våra hjärtan Genom att han har gett oss den heliga ande Lyssna nu vänner Till vad Gud har talat om den här helgen för dig Jag är övertygad om att det är så Omsätt det I din vardag I din livssituation Lev med det här bönämnet Den här längtan Att få leva nära Jesus Och leva nära andra människor Nu ska jag be Tillsammans Sen ska vi be en bön gemensamt En gammal bön Men först vill jag be med oss Herre så tackar jag dig för att du har Tala till oss också denna förmiddag Tack för att vi får vara på helig mark Inför ditt ansikte Få vara på en plats som är Gott att vara på Vi är tacksamma för det och att vi har fått Ha den här helgen och gemenskapen Med dig och med varandra Herre så rustar du oss också för att Möta den värld Och den verklighet som är vår Som väntar när vi nu återvänder Härifrån Herre jag ber att vi skulle vara än mer rustade För att möta Andra människor som hungrar efter kärlek, som törstar efter kärlek. Herre, vi ber för vår stad som du har satt oss i, som vi får bo i. En stad som vi vet att du älskar. Och Herre, som vi älskar. Och hjälp oss att fortsätta älska den, vad som än händer, vad som än sker. Herre, hjälp oss att vi som kärlekens lov säger, tror allt, bär allt, hoppas allt och uthärdar allt. För ditt namns skull Herre hjälp oss Att omsätta allt det vi har fått höra Det vi har fått tala om den här helgen Så att det blir Någonting Förvandlande i oss Genom oss Tack att vi kan få åka hem med förnyat mod Förnyad glädje Inspiration och kraft Herre du har säkert lagt någon Eller några speciellt på våra nätinor Den här dagen som vi Tänker på som vi förstår att vi finns till för. För vem skulle annars kunna tala om dig med de människorna om inte vi fanns? Här är tack för att vi får finnas kvar på den här jorden. Och att du har en tanke med det. Inte för att vi skulle bygga våra egna slott. Utan att vi skulle faktiskt få vara till välsignelse för andra människor som ännu inte känner dig. Här är hjälp oss att vi förmedlar den kärleken Tack för att det finns En eh, Guds stad, En levande Guds i Avesta Tack att det finns människor som tror på dig Som bekänner sig till dig Tack för vad det betyder för en, för en plats För en ort Tack för vad det betyder i en trappuppgång Vad det betyder på en gata Herre låt det bara få betyda mer Låt oss få vara med och göra skillnad Och påverka Herre tack att du har målat det här för oss de här dagarna om att vikten av att vara nära dig för att också kunna vara nära andra förstå att det liksom hör ihop att det är frukten av gemenskapen med dig är inte att man bygger för sig själv utan att man också investerar i andra med kärlek från dig själv. Tack Jesus att vi får överlämna oss så i dina välsignade händer i Jesu namn Amen. Amen. Det är inte så vanligt att vi ber en bön tillsammans. Men jag har som förslag att vi, om du vill. Du, jag vill inte tvinga dig till det. Men det kommer en bön här nu på väggen. Det är en gammal bön av Franciscus. Av Assisi som bads 11. Jag bads, vet jag inte när den gjorde. Men han levde 1181 till 1226. Så att de här frågorna var aktuella också då. Men den här bönen kan vi be och det får bli en, en överlåtelse Och det får bli en inriktning för oss Från den här dagen och framåt Vi kan försöka, även om det är lite gam, gammel Ord i den här så tror jag vi kan Ta till oss innebörden och Om vi vill så formar vi det till en bön Och då blir det en bön Och då blir det någonting också med detta Som kommer få betydelse Ska vi be tillsammans Herre, gör mig till redskap För din frid Låt mig bringa kärlek där hat råder. Låt mig bringa förlåtelse där orätt begås. Låt mig skapa en direkt där tvedräkt råder. Låt mig bringa tro där tvivel råder. Låt mig bringa sanning där villfarelse råder. Låt mig bringa glädje. Där sorg och bedrövelse härskar Omästare, låt mig inte så mycket söka att bli tröstad som att trösta Icke så mycket söka att bli förstådd som att förstå Icke så mycket att bli älskad som att älska Ty det är genom att ge som man får det är genom att glömma sig själv som man finner sig själv. Det är genom att förlåta som man blir förlåten. Det är genom att dö som man uppstår till det eviga livet. Tack Thomas. Det är tur att du... inte är fel. Det är bra att du var ett pastor. Du skulle säkert ha blivit en lysande politiker. Faktiskt. Utroligt. Men att du har ställt en resurser till till Guds tjänst nu skulle vi kunna hålla på länge men jag tror vi ska göra så att vi nu sitter många och funderar på lite på ena och det andra men att vi här sjunker ner det Tomas har sagt och vi sjunger i alla fall en sång här nu som heter 425 Thomas hade texten till den här sången jag vet inte, jag ska inte fara väg här nu, men det jag menade i början när jag sa att det är sådana här motsägelser, det är ju det här, i viss mån motsägelse man nästan får en order, som låter auktoritärt, att älska. Det är liksom, kan man uppleva som en motsägelse. Men det var, lite, det var ju rätt tydliga eh, texter vi läste i början om just det. 425- Herren kallar sin församling. Jag ska bara korrigera någonting också om, om vad som det här är nästa vecka. Att det finns äh, ingen har förberett vad det gäller böneveckan här. Både man kan ta lappar och tider då, där man vill be och äh, finns också en liten, en liten folder om det här. Och visst man hade rätt ändå för att nio så är man god tid till tio. Äh, nu sjunger vi sången 425 till en mest också tacka Staffan och Malle. Hörst det här nu? Ja. Eh, ni har lagt ner mycket tid inför det här alltså. Det är. Eh, har man inte pysslat på det här och, och organiserat så fattar man inte hur mycket jobb det är. Och så, så fort det är, någon, det är en liten grej som inte funkar så blir kan någon härja om det. Eller? Men eh, det är mycket att tänka på. Tack ska ni ha. Ja, just det Efter den applåden så ber vi, Fader vår som är i himlen, helgat ditt namn tillkommer det ditt rike, sker din vilja så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, ge oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta, vem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frästelse, utan fräls oss ifrån ondå. Hur riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.